Prinsip kedua Allah memerintahkan supaya bersatu padu dalam agama dan melarang pecah belah Di dalamnya maka Allah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang cukup memuaskan Dan dipahami orang-orang awam Dan dia melarang kita pecah belah seperti orang-orang sebelum kita Lalu mereka itu musnah dan dia menyatakan bahawa dia telah memerintahkan para rasul Supaya bersatu padu dalam agama dan melarang di dalamnya Perkara ini pertama jelas dengan apa datang daripada sunnah Menjelaskannya dengan penjelasan yang mengagumkan Kemudian perkara menjadi terbalik Di mana perpecahan dalam usul-usul agama Dan cabang-cabangnya itulah yang dianggap sebagai ilmu dan siq Manakala bersatu padu dalam agama Tidaklah menyeru kepadanya Melainkan orang yang dianggap zendik ataupun jahil Oh Ke masalah dia kata Agama ni suruh kita bersatu padu dalam agama Masalah terpadu ni apa? Dengan Al-Quran dan hadis Tapi dia kata masalah orang lain Kalau kita mengajak kalau Allah Ta'ala Sekian-sekian Maka hukumnya sekian Kalau Rasulullah Sekian-sekian Maka hukumnya sekian Eh Dia kata ni Bingung Mana boleh tu Kita ni hukum Kita ni ikut mazhab Kan Saya ni mazhab syafi'i Daripada dulu Sampai mati Kan Hidup dan mati aku Di atas Mazhab syafi'i Semua dia telkin ni So ingatlah bahawa Akhir kalimah aku kelak Dia ni syafi'i faham, tengoklah nak buat tak. Mai bagi datang ke tu, tak ikut Siri pun. Faham. Sajidah harga-harga nak buka puasa kat dan pi cari mesin jual air, buang duit. Pasal ingat tak hal tu, apa. Faham. Sebenarnya mereka mengikut hawa nafsu. Faham. Jadi <coughs> kata Syekh, Allah uh, maksud di sini Allah memerintah kita bersatu padu dengan melazimi perintah perintahnya dan berpegang teguh dengan tali Allah. Allah berkirma, وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Pegang teguh dengan tali Allah. Sekeliannya kamu. وَلَا تَفَرَّقُوا Jangan pecah belah. وَلْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Ingatlah ni'mat Allah ke atas kamu. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً Ketika mana kamu saling musuh bermusuh. Orang alsar ada antara aus dengan khazraj bermusuh. Orang alsar ada lebih sesama sendiri walaupun depa tu adik-beradik -adik, daripada muak bapak adik-beradik -adik, kan fa alafa baina qulubikum Allah jinakkan antara hati-hati kamu fa asbahtum bi ni'matihi maka dengan nikmat Allah apa nikmat Allah sini Islam maka kamu jadi saudara Wakuntum ala syafa' hafratin min al-nar. Kamu dulu duduk di jurang neraka dah di pintu di pinggir-pinggir jurang neraka, fa'anqazakun minha, maka di selamatkan kamu daripadanya. Karena itu, yubayinul Allahul kum ayatik. Demikian Allah menjelaskan yubayin. Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. La ala tahtadun supaya kamu dapat petunjuk. Juga menyatakan bahawa Allah telah menjelaskan supaya kamu dapat petunjuk. Kalaulah benda ni tak jelas dalam Quran dengan hadis, boleh dapat tunjuklah. Tak boleh. Sahabat dulu ikut Quran dengan hadis. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Quran huwa hablullah allazi Quran inilah dia tali Allah yang dia perintahkan kita berpegang dengannya. Berpegang dengan al-Quran permana kena menggalakkan hadis sebab Allah Taala berfirman wa ma atakumur rasul fa khudhuh wa ma apa rasul suruh kamu buat apa saudara kamu jangan buat wala arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'inni Allah kami tidak utuskan rasul melainkan tujuannya supaya dia dia fa'adil dengan izin Allah itu tujuan Allah utuskan rasul jadi kalau orang yang Quraniun yang pegang dengan quran tapi tolak hadis dia telah tolak Quran maka dia dia kufur. Kan kata tak? Wa lam arsalna min rasulin illal yutaa'u billah walau annahum illam afsahum ja'u ka fastaghfirullaha wastaghfiru lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Jadi kalau mereka buat kezaliman besar mereka datang kepada engkau Muhammad. Datang di sini masa Nabi Muhammad hidup. Bukan lah ni di minta doakan Nabi. Taklah di masa Nabi hidup fastaghfirullah mereka beristighfar kepada Allah wa rasul inta supaya rasul beristighfar bagi pihak mereka ini dalil kita boleh tawasul dengan doa orang yang hidup kita kata syekh tolong doakan saya ini harus orang hidup sebab ayat tuntut masa Nabi hidup iz selama iz di situ penting benda yang telah lepas la wajadallaha tawwabar rahima mereka akan dapati Allah itu Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Sala wa rabbik Tidak wahai Muhammad sama sekali Demi Tuhanmu kata Allah Allah subuh demi zat dia La yu'minuna hadda yuhaqimu Khafi nashala rabainahu Mereka tidak beriman Sehinggalah mereka berhukum denganmu Dalam perkara yang mereka persisihi Thumma la yajidu fi anfusihim harajah Kemudian mereka tidak ada masa Tidak puas hati walaupun sikit Mimma kau dengan perkara yang telah engkau putuskan. Wajusah lima taslimah dan menyerah diri sepenuhnya. Ini syarat iman. Mesti serah diri kepada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk melazimi sunnah ialah melazimi jalan Salafus Saleh. Sebab Nabi kata: Ushiku mintaqul Allah wa shalai wa ta'ah. وإم عدن حبشيا فانه من يعش منكم فسيراخ اختلافا كثيرا فما النبي قال aku bawahiat kamu berdakwah kepada Allah dengar empat pada pemimpin walaupun seorang hamba habsyah kerana siapa yang hidup lepasku akan tengok banyak perselisihan pendapat fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa al mahdiyyin arashidin wa 'addu 'alayha binawalin wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathah bid'ah wa kull bid'ah balalah hadith ijma' bahwa lazim kepada al-Qur'an begal dengan sunah lazim sunnah begal dengan dalam salafus salih maka atas tiga benda inilah kita disuruh bersatu padu sebab itu ulama kata sesiapa yang melazimi al-Qur'an dan Al hadis maka dia telah pun berjemaah tapi siapa yang menyalahi Al-Quran dan Hadis Walaupun mereka kata mereka jamaah Mereka adalah firqah Namun amat menyedihkan kaum muslimin hari ini Memandang syarang kepada mereka yang menyeru Supaya kembali kepada tali Allah ini Dan kembali kepada Al-Jamaah Sebagai penyeru perpecahan dan terbawah masibah Ini slogan yang biasa Mereka sanggup bersatu padu atas kebatilan Dan tanpa mengira usul akidah Yang dianggap remeh Asalkan mempunyai matlamat duniawi yang yes, satu yes. Maka mereka mendamik lagi Orang mereka yang al-jama'ah Tak apa Ini dalam perkara kepentingan Kita yang penting kita dapat sekir-sekir dulu Kan Hak cerita hampir dah Tak lah. Ha? Hak ni khilaf Oh pandai ya eh? Khilaf Khilaf walau otak dia Kan Datang isu kristianisasi Baru dah keluar kabut Kayu rendah Menderik hmm. sana Menderik sini Ha tu dia Kata-kata khilaf Kan ha? ni pun boleh hilang itu orang tak alam. bahkan sampai tahap bersatu padu ni mereka ni cari titik persamaan yang besar masa sembilan syiah tu kita dah bagi tahu bahawa kita jangan suka melihat kepada poin-poin yang umum tak Islam ni agama tafsir agama yang terperinci dia masalah dia tengok poin-poin umum bisanya datang ke dia kami pun percaya Mereka, percaya Nabi, percaya Allah, percaya hari akhirat, percaya kabak dan kadak. Rukun iman ni, hak enam tu, Kristian dia tak percaya. Percaya. Mana dia ada di inkar. Kristian tak inkar satu pun daripada rukun iman itu. tu. mujman. Tetapi yang masalah hanya hak detail dalam-dalam Sebab tu akidah ni bagi detail. Jangan ambil hak am gitu saja. Datang syiah pulak ha. Kalau Kristian tadi tak apa Syiah lagi boleh ha. Syiah tak apa tak lah Kami cinta dia ha. lebih Kan Sahabat, Ada dua tiga orang sahabat Kita boleh sepakat ni Sebelum hari Kedat Hak kita ikhtilaf dia tak puas lah. Kita biar pergi Kan Allah ha. kali satu padu lah kononnya. Kan Satu padu dengan syiah Satu padu dengan Kristian Lepas tu bila jadi terita macam tu ha. Mulalah nak teriak Sarah siapa jadi sendiri jadi kita kata kembali masalah akidah lu jaga akidah pengikut nampak <coughs> lu Kan? Yang berkata akidah ni benda kemudian. Nah, ha. ini benda kemudian. Nampak kita dah sebut tadi awal tauhid. Babid al-jamaah melazimi kebenaran di mana sahaja ia berada dan berpegang teguh dengan al-Quran dan as-sunnah akan manhaj salafus saleh sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radiallahu <coughs> anhu الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك الجماعة تكون كاوستجورنان كبنران ولبقصنا نبي لتدى حضيفة من اليمن اعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عظ على أطل الشجرة ويدركك الموت وأنت على ذلك تنجل فرقه فرقه منشرة لازمي كبنران Walaupun engkau terpaksa gigit akak kayu dan kau mati dalam keadaan macam tu. Jangan mengikuti golongan-golongan yang tidak berpegang dengan al-Quran dan hadis dan jalan salafus salih. Sebab apa kita kena letak jalan salafus salih? Sebab al-Quran dengan hadis semua orang Islam dia akan dakwa dia ikut Quran dengan hadis. Tetapi masalah di mana ketika dia mentafsir al-Quran ataupun hadis Maka datanglah pelbagai persepsi dan tafsiran Kita nak bersatu padu dalam masalah macam ni lah Nak memahami Al-Quran tu kena sama Maka caranya adalah dengan Mengikut kefahaman sahabat Nabi kata Fa wa Ikut jalan khulafat al-rashidin Datang orang kata eh, Tak boleh Dia kena mengikut perubahan zaman Ya ada benda yang Islam Bagi ruang Untuk kita ijtihad Kan dulu Haji Nak ya, kata Ayah Lan nak kata Tabah Tak pun Fata Allah kata Ya tu kari jalan Wa ala kullu qamirin Ya min kulli fajin amir Tak sanggil ni apa, apa pun Fata Allah tak jalan kaki ke nak lari ke nak apa jadi datang daripada segenap penjuru dunia kena datang haji tak ada masalah tu kan pergi masjid nak apa tak ada masalah pakaian Islam ada buah biat dia ada benda dia bagi ruang ada benda yang dia letakkan syarat-syarat makanan nak makan hoti kah nak makan nasi kah nak buka kosong ada babik-babik yang Islam letak Kita kena ikut Dan ada ruang yang dia bagi Untuk kita buat pilihan Bukan semua benda Boleh ikut perubahan zaman Ha Jangan sampai jadi Macam kes Pernah berlaku di Tunisia Dulu Sebelum punya Tuhan bin Ali Apa ni Kononnya keluar korak semayan Jumaat Jumaat takhir dengan asap Sebab apa? bab perubahan zamanlah orang sebut. Zaman Nabi dulu orang tak benjarlah kita kejar. Ah, ha, sudah. Eh, kan ni masalah. Tadi ada benda yang Islam kata tak boleh berubah. Akidah, tak boleh berubah. Kita tahu mana boleh. Zaman Nabi dulu orang faham, zamanlah kita orang tak faham kita cuma takwil. Hai. Mana jadi begitu? Akidah tak berubah zaman Nabi Adam alaihissalam. Kan? Ada benda yang kena Las. Kaidah yang berkata tidak mengakaril fatwa bertukaril zaman dan tempat ini bukan kaidah syar'iah ini kaidah yang diletakkan dalam majalah, al-ahkam, al-adliyah, undang-undang, banyu asmaniah sahaja Jadi tu pun adalah masalah Muamalat dan persoalan semasa. Tak bolehlah bawa kaedah yang tidak dalam masalah ibadah ataupun masalah yang ada nafs yang jelas. Sebab tidak ada istigha' bersama dengan nafs. Bila ada nafs jelas kata ni haram Apa istihad pun Bapal Istihad siapa pun Bapal Sebab kata Imam syafi'i rahimahullah Ulama telah sepakat sesiapa so, yang jelas kepadanya sunnah Maka diharamkan atasnya untuk mengambil pendapat sesiapa pun wajib ikut sunnah ha. Dan kena ikut cakap Cara salafusoleh Memahami nafs kalau tidak kalau kita buka ruang untuk semua orang faham cara dia masing-masing akan dakwa ini Islam itu mustilah